الله الله الله الله أسلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده وربيه ورسوله وصبيه من وخليل يا أيها الذين آمنوا ابتكوا الله حق تقاته ولا تمتون إلا وأنتم مسلمون أما بعد بين عصدق الكلام ترام الله تعالى وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشررهم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة مبالعة kuđle zaladatim finjari thoma emmeva. Mispo, završli u, nasva dađjom predážu sta. I, ti mesmo završli, el atva ime, hrana. Mispo, polovi hrana i, Pića, je tako? Sad smo došli do pića. Piće je sve ono što se ne, ne žvače. Znači što se onako buta naziva se piće. Zato arabe kažu pi je duhan. Ješavu duhan. Pi je Zato što se duhan šta? Ne rešvače ne se, nego se direktno ide, direktno silazi iz grlo i to se naziva nači jeli pijenjem, odnosno, konzumiranjem duhana, na našem jeziju ne moramo kazati, ali svako podeljiva svoj način za žavlja, tako bi. Arapi kaže, zaklatilo menicu. Od nas bi zato odmah možda bio priveden. Tako Jer ne zna se ko je ciljan podlubenica. Tako. Ne zna se ko je ciljan podlubenica. Pa čovjek mora učiti zažavati. Piće je sve šta što se... Nežbače. Osnova kod pića je kao i kod hrane. Da je sve halal. Da je sve halal, osim za ono zašto nam postoji šerijetski argument, da je šta? Haral. I zato su dokazi brojniji kada smo govorili o hrane. Tome smo govorili, znači, i argumenti ukazuju, znači, da sve što je od hrane došla, je, osnova je da je halal. Sve čovjek može jesti, osim za ono zašto je imao argument, da mu kaže, ne, to ne jedno. Pa su, znači, dokazi isti. kada je u pitanju hrana i piće. Isto tako, dokaze hadis. Enese, normalika, u kome kaže... لقد قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاد القدح الشراب كله كارجي بو يوسف مزوى بو سلطة سن بو الماء والنبيز والعسل والعسل واللبن بو يوسف مزوى نبيز نبيز يه بينا تهي برستة بينا كو ياسدو بي يليس داتو لاي يليس جروش تهي I pojio sam ga medom i, i mlijekom. Ovdje nebiz, kako je to poslanik sa ovo sam pio vino? To je sok. A? Sok. sok. Baš tako, to je sok. Možda neko, neko to je bilo prije zabrane, nije, ovo bilo posle zabrane, ali kada se kaže ovdje vino, vino, nebiz, ne misli se nebiz, znači vino koje je zabranjeno da se pije. I zato čovjek mora braći uzeti sve drugi argumente koji govore o tome. Pa imamo hadis kod muslima u njegovom sahihu da je poslanik u slasem napreden nebiz popodljen. Na večer. Pa bi sačko sutra i pio cijeli dan i cijelu noć. I sutra cijeli dan i cijelu noć. I kad došao treći dan, pio bi do ikindije. I ako bi nešto ostalo, rekao bi na, dajte slugine popije. A ako ne bi sluga bio da pije, kaže, prospite. Zašto je voreo se prospe? A da ne promjeni se. Mjenja se. Pa dok je slatko, da se pije, znači da se konzumira, to je dozvoljeno, ovo nije dozvoljeno. Pa je dozvoljeno da se znači konzumira dok ne promjeni se ne bi poslanik, s.a.v. bacao šta? I metak, to je zabranje, to je haram. Kada se abdestio, toliko je pazio na godu. A da ne bi pazio, znači, na nešto, što je, jeli, a što treba praviti, što treba, znači, što je dozirati prirodnim i kakvim putima. A poslanik, s.a.v. nije pio, znači, divu. I koga bude pio ovdje, neće ga piti tamo. A dženecko vinu, od njega glava ne boli, ne izaziva glavobolje. Kao što dženecke žene ne izazivaju šta? Glavobolje, je tako? Znači, nakon trećeg dana nije bio siguran šta? Da se neće početi mijenjati. Pa je naredio poslanik sa osem da se prosim. Pa je osnovan, znači, u piću da je da je halal, je dozvoljeno pit po kroz 7 sulame, bez razilaženja, na ovakav način. Znači, noći tako da se promjeri, znači i dođe do promjene, rastne alkohol, tada bivak zabranjeno. Dobro, znači, zabranjeno je, sve je dozvoljeno, samo ono što je zabranjeno. Zabranjeno je vino, odnosno, alkohol. U Kur'anu je došla zabrana vina. Ja, eyuhalladine, amenu, min nemelhamro, on meisiru, onam sabu, onam znamo, rič sun, min ameri, šimpan, i fečteni, فشتلبوه هذا كنطقوا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر الميسر ويسدكم عن ذكر الله ونساه فهل انتم منتبهون هو يريدني يستني سو Vino je došlo zato što se vino najviše je konzumiralo u to vrijeme. A međutim, misleli se na sve ono što opija i vidjet argumenta koji je ukazujeno tuči Njemcu. Ine malhamro u lomis, wal ensavu i kumiri, kipovi, strelice, kojima su gatali, to su sve šetanska to je sve šetanska rapota. Fečteni Buhu, odreknite, izbjegnite to. Ičtenav u arapskom znači za obilaženje. Za obilaženje. Dači nalazi se nešto na jednom mjestu i nikako ne ideš, a, nego zaobiđeš ga u potpunosti. Nije rečeno nemojte piti, nego zaobiđite. Ga. Kao za nemoral. Nije rečeno nemojte činite nemoral, kaže: "Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'iz." Nemojte se približavati nikako nemoralu. Da. Nemojte se približiti nikako nemoralu, jer nemoral ne ide, znači onim klasičnim stopama. Nego ide, znači postepeno, a počinje prva stanca nemora lačati. To je prva stanca nemora. A zadnja je veliký grieh, koga uzvišen je omazutno za pravda. Ovdje je došao aj, koji brani konzumiranje vina odnosno, možemo mi kazaći, slobodno, alkohola. I u ajetu je zabrana sa nekoliko aspekata, nije zabrana samo, a, nemojte, ne, nego zabrana je sa nekoliko aspekata. Prvo, uzvišenja vlata barake od teada, kaže, ili ovde spominje, poisto vjećuje, odnosno spominje, zabranu konzumiranja alkohola i ibadet kipovima, šta u jednom, u jednom kontekstu. Što ukazuje na prljavost toga djela ukazuje na prljavost šta toga? Djela. Je tako? Kad negdje nap, ovi naši komštije, kada negdje, alaq. napišu, kažu, zabranjen ulazak psima i balijama. To se mogu čitati po internetu, ako ste malo tamo, mogu ste naći negdje, napišu, zabranjen psima i kome? I balijama. To ukazuje na prljavost koga? Muslimana, po njihovim bili, kriterijima pa ih poisto time. Tako isto ovde, kada se spomene šta? Alkohol i ko? Kumir, u jednom kontekstu, znači ukazuje enako koliko je, pa nema gore dijela od prdavnjega širka, tako od, od, od Kumiru. Pa, zabranjuje, znači, to treba da kada strane. Dalje, učinio je, kaže, da je to rics, to je prljavo nešto. Da je to prljavo. Dalje, mi nameli šeitan da je to šetansko djelo. A u šetana se ne očekuje nego puko zlo. Šeitan nikada neće doći sa dobrim. I ako dođe sa dobrim, došao je da bi tim dobrim uradio nekakvo zlo. A nikako nije došao da učini dobro. Ne. Cilj mu je preko tog dobro da uradi šta? Da uradi zlo. Dalje je uzvišenje Allaha ređe da se ljudi, da izbjegnu alkohol, da ga zaobiđu. Da nikako sa njim ništa nema. Dalje, učinio je za obilaženje i potpuno izbjegavanje alkohola, put ka uspjehu. Jer u da biste uspjeli. Pa sto sve na, da ti neko kaže, da, ako želiš uspjeti, urazi tako i tako. Znači, taj postupak je, šta? Vezan za uspjeh. Pozitivno i negativno. Tako isto i u je ovdje slučaj. I onda je spomenuo tebalo krala belaje koji nastaju. Belaje koji nastaju. Inne majoriduše pano yuke abeyne kumula adavate ol bagdae fil hamri omeci. Hoće da izazove ovaj, a, veđu vama neprijateljstvo i mržnju kroz kocku i vino. Pa gdje ljudi potežu jedne na druge uružije? Gdje se ubijaju? da tako? Uz vino i koc. I se stvaraju. Pa će vjerojatno naš parlamentarci kada i to dođe, on će rasprati tome. Zbog dođe to naredno. Prvo da riješe nikab i da riješe ovaj stvari koje u društvu, kada bi ih pogledali na mapi, nema ih nigdje onda će rješavati vjerojatno probleme koji su stvarni problem za jednoj društva. A to je vino i kocka koje je danas, preplegilo danas društva i zbog čega znači društva tonu i problemu. Izaziva među vama mržnju i neprijateljstvo. Fehenentum mundehun Hoćete li prestati? Ovo na kraju hoćete li prestati? Ovo je najjača vrsta za vrednje u redu. Znači, hoćete li prestati to više, znači, nedoliči nikako, ni podrazno da se to djelo šta čini. Pa su kazali, ashabi, intaheina, roka na intaheina. Tako. Odma su, iz momenta su, kaže, prez, završeno, gotovo. I tako je osnovom vraću kod čovjeka, kod muhmina, kada čuje naredbu ili čuje završeno, da kaže završeno. Kažem završeno i onda ću nakon toga ja obračunavati sam sebe kako i šta, kako ja to mogu izvesti, no međutim, osnovan je da čovjek kaže se nije navu, a Tako izučinili ashabi, poslanika, sam sve kada je zabranjeno alkohol, poprosipali su bačve, ovaj, i, znači, potoci, vina su, dakle, teko ne dimu. Fehelentum muntehun, hoćete li prestiti? Hoćete li prestiti? I došla je zabrana alkohola u četiri etape, sad da sve to ne objašnjavam možda nije to direktno vezano za temu. Uglavnom na kraju je znači došla Sahbi su već a, ovaj osjetili da će doći zabrana kao što je Omar djelovao ta nova situo ostali i drugi ashabi ostali su znači da da već se pa lako znači dolazi zabrana. U i kada ja plaćam pitanja zabrana ovo da je alkohola to nije to nije derogacija. Jedan bio pa de, ne nego ovo je eto te tashri'a Ovo je stepenovanje u šerijatu. Stepenovanje znači pri zabrani, pri propisu. Pa je tako bilo lakše ljudima da ga prihvate. I to je od miloste Allaha te barak tala prema robojima. Kaže poslanik s.a.v. Allah je prokleo vino i onoga koji ga pije i onaj koji ga njime poji. I onoga ko ga prodaje i onaj koga kupuje i onoga koga cijedi, i onaj kome se cijedi, i onoga koji ga nosi, i, on, i onome koga ga nosi. Ovo vam je ovo a, fečteni buhu. Od, zaobiđite ga, Nije, nemojte konzumirati alkohol. Nije tako, nemojte konzumirate alkohol. Nego odreknete, znači zaobiđite alkohol, potpuno ste. Zašto? Zato što su proknete skupine, znači ljudi koji nemaju nikakve veze sa čime sa konzumiranjem alkohola, tako, ako ti doneseš svojme bavi pivo, ili mu doneseš ovaj, litar e, domaće rakije, ti nisi konzumirao, nisi što uradio, ali ja si mu donio. I time samo proklet. I onaj koja je tamo cijedi, onaj kome se cijedi, koji je bilo kako vezan, znači čime, ko one čepove pravi za pijeske plaše, i on je tu negdje u tom kolu. On je vezan za zlo, i oko njega je prokletstovo hoće li ga šta pogoditi, neće li. uglavnom, on je u haramu, bezimno u nje, jer rad i na pomaganju haramu. I to je zabranje. Ali čovjek što biva bliže, znači, i što je njegov udio veći u tome, ima šta veći? Ima veći gri. Ima veći gri. Da tako? Da. Pa je. Ovo znači, ovaj hadijskoj obližba mogu davati tri mizika je vjerodostojen, jasan argument je da se proplestva ne odnosi samo na, i ovo, ono, i ovo je batil, odnosno ovaj argument koji pobija batil onih koji kažu dozvoljeno je muslimanu da prodaje alkoholne muslimanima. Čovjek kada je na zapad živi, gdje su ne, nemuslimanska društva i prodaje gore, ja mogu njima prodavati svinjetinu, ja mogu njima prodavati, ne možeš prodavati tebi, je to zabranjeno, je haram da prodaviš. Nema veze kome se prodaje nema veze, kome se prodaje, jer grijeh čovjeku je, znači da radi s onim što različio, da Allah ne bave, kada Sve što opija zove se hamer, jer hamer je glagola, hamer u arapskom, znači nešto pokriti. Zato je nazvano hamer zato što pokriva pamet čovjeka. Pokrije pamet i bez pameti, je tako? Čovjek kada se opije, najmanje prisad ima pameti. Sve ga ima više nego pameti da ga pamet njegova napusti. Dam talak, dok se ne odrezi. Tako. tako da je zato nazvan hamr. I sve što opija, hamr je to je stav izrezite većini islamsku učenjaka, sve što opija, sve što prekriva čovjekom razum, znači smatra se, smatra se vinom, odnos smatra se alkoholom u opojnim sredstvom. Svejedno, pravilo se ovo od od datula pravilo se od ječma pravilo se od a, bilo čega drugog što je poznato čega se može praviti znači vino i dopolno da svesto kao pšenica ne znam kao a, kruške jabuke nas šlive posebne od tako smatra se zabranjeno. Znači, bitno je da ima svojstvo opijanja. Zato se kaže, znači da je sve što opija, da je zabranjeno. Sve što opija, da je zabranjeno. Kaže poslanik sallallahu, abilježba museli, mesaj, ahmed, <coughs> kuno miskinim haramu. Kaže, sve što opija je haram. Sve što opija je haram. O ina Allah je aheden, لمن شربن المسكره ان يسبيه من ثينه الخبال قال ج الله سابوزا ذا چه انما اكو بده كونزوميراو او پوينا بيچا دا چهга راستانيتي ايلى دا چهга ناپويتي او منتينه الخبال فكازو عمرتيله تو الخبال يا رسوله كازو شتا ايتو لو الخبال مش تو تشو نيكدا كازو اوسارتو اهل النبا kaže, to su isceci oni što izlaze iz stanovni, kaže, nema. Njovo je krv, znovo muke, a ono što izlazi, e time će ga pojiti. To je, znači, nema gore pića od toga, zato što je to, znači, koristio ovde na dunjalu. I kaže, u drugoj predajkom muslima, kuno muskirin hamr, kuno hamrin haram, kaže, svako, svako opojeno sredstvo je vino, a svako a vino je haram. Znači, ne može čovjek kazati, zabranjeno je vino, ne zabranjeno je sve što opija, sve što opija. Međutim, ponekad se spomene nešto što se najviše konzumira, a ne želi se njime, znači, pojedinačno ta stvar, ona osoba, neko se cilja jedan širi, znači, ovaj kru e, tih zabrana. Kaže Omar radijal Allah, o ljudi, došla je zabrana vina. A ona se pravi od pet stvari, od grožđa, od datula, od meda, od ječma i od pšenice. A kaže, vino je sve što prekriva čovjekov razum. Da. Pa jeomer ti ukazati ovi pijet stvari kod je bilo poznato da se pravi, tako, kod nije bilo šliva, je li tako? No međutim moment je rekao nešto što je tine, obuhnutilo šta i šlive. Šta kaže? A, kaže? a sve što prekriva razum, sve što opija je vino. Znači, sve što opija je vin. Sve što opija u velikim količinama biva u malim zabranjama. Biva haram, znači da se konzumira u malim količinama. I ovaj stav džumura, islamskih učenjaka, kada je hadisa, koga bilježi, imam, tirnizi je budavuce, vjerozostani mlance, prorostlaca, da je poslanik s.a.v. rekao, Kuluma eskele haram Oma eskele alfarku Femillul kefi minhu haram Sve što opija je zabraje Sve što opija je zabraje A ako opija Alfark, to je jedna Posebna uh, mjera Jedna jedinica koja je bila u njegov vreme poznata Koja je na veliku količinu Znači tog opojnog sredstva Kaže da li Ono što je u šaci je haram Ako te može opiti 3 litre tog pića, ili više od toga, ili manje, ono što je malo u šaci, to je šta. Pa islamski ušac kažu, ovo je za veliku i malu količinu. Ovo je za, znači, simbolika za veliku i malu količinu. Znači, koliko god da se radilo, nešto što pija kap toga je haram. Sve što znači čovjekov razum prekriva odnosno čini ga odsutnim, bez razuma je haram. Bez odzira o čemu se radi, Bez odzira o čemu se radio. Znači ne mora biti samo da se konzumira može biti prizgavanjem na takvu vene ili na bilo koji drugi način. Da se uzima i sve što, i zato je ovo došlo subhanalo, ovi argumente su došli da do sudnjeg dana sude svemu, pojavi se droga ove ovaj do nebojste, svemu sudi dođemo te argumente, imamo i stavimo ih na vagu i lahko izvažemo, odma ih kažemo gdje ime mjesto i kakve su one? pošarijatu pa, znači, hašiš I sve ono što je više od toga I niže od toga Sve je to haram i zapranjeno Bilo kakve vrste druge jer, ne, Čovjekom razumu kusimaju Čovjek u tom momentu više nema razumu Čovjek u mukama U te gobama Hoće da prsne i ubrizga se I odjedan po smo lijepo Sve moramo Samo se smješka i, tako. Naravno zato što nema pameti Kako će se smješkat sam? Pa ispred tebe džennet ili džehennem, ne znaš gdje ćeš. se za sebe bojao, šta će biti sa njim i ti samo, cijelo, samo se smješkaš. I... Naravno, zato što je to prekrilo čovjekov razum, nema razum. I zato danas neke evropske zemlje moraju, proda, prodaju drogu u svojim onim. U apotekama možda skupi drogu. Poput Holandije i drugih zemalja, imaju ove blaže vrste droga, odete kupite toj, ili tamo neko nešto prodaje, policaja, policija prolazi kao da to ne vidaju jer ja, više što ne može zaustaviti pa sada pokušavaju da to ublaže da ljubo, da ponude tržište nešto blaže da bi šta je ja, tako bi sve znači da ne preko kako vi to govorite o Evroplanima tako ljudi koji žive tamo znaju znači moraju im to ponuditi moraju nemaju način Hrvatska Hrvatska je u belajima do buše oni grčaju samo grčaju U tušće se nebrzimu. Pored toga što nemoju ovoga, što im je natalitet nula. Prije dvije godine u Zagrebu je bilo tri, ovaj, e, Cazin, Krajiški Cazin, ima 30.000 30 stanovnika. Črš je malo. Imao je više novorođenčada i beba nego Zagreba. Koji ima 800.000 stanovnika. Još će malo biti milionski grad. Ovi sa so 30.000 imali više beba u jeste ih leto dve svoje godine nego vi za to. Ne. Kao zato ima više sigurno počić. U svakom slučaju oni su u belajima, u bukama zato što im mladina koristi drogu. I to je preko njih ili tim putima došlo do nas. A, do nas. Znači mi, nikada nismo znali. Ovaj ja se sećam da je bio kao još vojnik dolazilo se i splita dole mom, To, to, to su sve, sve nadrogirano. Sve napušito. I on samo se podijelju dan se prese i ovaj, pada i nešto mu se oče mu vrte. I. Pa samo dole cijelo vrijeme, znači od malehna on to već koriste. Mi nismo znali šta je druga, nismo čuli za to. Oni su to već znali javno, to Pa su oni u velikim belajima. Subhanala nema veće blagodati nego čovjek bude muslima. Kako, kako lijepo izbjegne sve te pa i sve sve te znači stvari koje koji koji čoveka čini Znaš šta mu je halal i šta mu je dozvoljeno, a znaš šta mu štetiti, šta mu je uzvišeni Allah te barekela zabranio pa se toga ovaj pola. I zato hvala Allahu muslimanskim društvima manje je toga. Manje je toga. Našto i u arabskom svijetu to je manje tim prije što su zakoni puno strožih znači a i što se naši djelovi droge, logike baš znači velikim znači, velikim kaznama tako da se niko ne osuđuje u to je li da se opušti. Dakle sve što je a sve što je znači opija čovjekov razum je haram. To je haram. Kutbuddin Muhammed ibrahim al-Faslani. U jumu 676. <clears> Hijazskog. <throat> <clears throat> <Seven discs> Kad imam navod. Iz te godine uspisao. Napisao je dijelo koje je nazvao Tekrimul Ma'iše i Tahrimil Hašiše. Napisao je kao lijep, ugodan život kad se zabrani Haš. Šesto, šedan, znači to je prije, koliko? Prije osam stoljeća skoro. Napisao je knjigu zabrane Haš. Koga su ljudi koristili. I navodi je Koliko se sjećam da navodi stotinu 120 negativnosti belaja koje Hašiš proizrukuje. Oni su to znali 676. kad je kod njih medicina bila u bešici, beba, mala. Ništa nisu znali o tome. Jer medicina je u zadnjih 50 ili 70 godina više napredovala nego što je znao koliko stoljeća prije toga. Pa je napisao, znači ovo nije šeha, ali samo ima ime, govorio o tome znači, govorio o zabrani toga i kaže to je haram i to samo veliki fađiri uzimaju, koriste čak je govorio, znači, žestoke stvari onome ko dozvoli, ko kaže da je halal govorio da time izlazi iz vjeri ko kaže da je hašiš haram oprostite, e, da je hašiš halal, da je dozvoli konzumirati izlazi time iz okvira islama, jer je to stvar koja je zabranjena znači, svako zna da je to šta da je to zabranjeno i da su stvari u šariatu koje su Manje je štrte od toga, zabranjene. Pa kako da ne bude dao? Konzumiranje alkohola kada je u pitanju nevoljnik. U nuždi. Konzumiranje u nuždi. U normalnim okolnostima čovjeku je haram da konzumije alkohola. I znači po tome je pitanje nema raziloženja među islamskim učeljacima. No međutim, čovek može ponekad biti prisilen da konzumira alkohol. Tako? Da ga neko prisilne. Je li tako? Da ga neko prisilne. Nepreda li ga uhvati i zna da je imam u džami da je hođa. Kao što su tjelole naše hođe iz prijedora gore da idu u krmetinu. Tako ga može prisiliti šta da i da konzumira alkohol. Hajde da vidimo kako hođa pije pio. Tako. I onda se ismijavaju pijem. Ili bilo šta drugo. Znači na ovaj na način Može da te neko prisiri, to tako? Može biti da je čovjek žedan i da nema ništa drugo. Zagrcalom ili nešto. Da jede stalom i nema ništa pored sebe, nego šta? Nešto. Par, pod pretpostavkom. To su, znači, stvari, to slučajevi koje su nužda. Koje se kretiraju nuždom. Pokrat pasala lekom ma harna me aleikum illa ma turir I on vam je pojasnio ono što vam je zabranio, osim onoga... Na šta ste prisideli? Pa je prisila opravdanje čovjeku za više od toga. Prisila opravdanje čovjeku za kufru. Da kaže riječ kufra, riječ nevjerstva pod prisilom, neći time pa reci da ne vjeruješ u Allaha ili ću te Kaže, ne u Allaha. A srce mu šta? Kuva amara i brijasija. Fe nadu Faud Ako se kaže vrate da te budu ponovo kažnjavali, da te budu ponovo mučili i ovaj... E, zije činili? Kaže, i ti isto kažeš to skazao. Pa je govorio pogrodno poslaniku, svala lausa. No, međutim, to je jezik. Prisilio si me na... Ali me ne možeš prisiliti na ono što je šta. Pa te može čovjek prisiliti da ti kažeš riječi nevjerstva jezikom. I da izraziš svoje zadovoljstvo nečim čim ni je nizadunen jezikom, a ne možeš šta. E, to je ono što je za Allaha, zavrđa. Pa ovo ti uznišan je Allah oprosti. Ali te ovo neće oprostiti jer je čovjekov imam šta. A je takva haona u bogobojaznosti ovdje kaže poslanikosa. Pa može jezikom kazati lapsus, je l' tako? Čitaš Kur'an i možda je malo vas ko je isto Kur'an i čitao da isto nekada kazao dečko u Kur'an. Tako. Ljudi je što mnogo okreše do hareketil harf, ne izgovoriš tačno, promijeni značenje, možeš izgovoriti riječ koje su već na versu. međutim to je Lapsus, ili to je ne neznanje koje čovjek nije poznao. To je to druga stvar. No međutim, ta uvjeđenost kad dođe u srcu, e tada je belaj. E tada je šta? Belaj. I zato čovjek znači kada biva prisilen, biva prisilen da uradi haram, ali je šta? Njime nezadovoljeno. Ali kada bi bio zadovoljen tim haramom, šta onda? Gotovo je, otišlo je. I ona svijeća što je gorila, i ona se šta? Ugasila. Nema ništa više od ima. Nema ništa od ima. Pa hođi uzdišao je, a Matebar tako je zabranio, objasnio ono što mi je zabranio posle onoga da ste prisili. Pa u prisilama znači čovek nema je Nema pa u prisilama čovek u prisili čovek može da radi ono što ne bi mogao uraditi na znači a, mimo prisile. Pitanja samo kad završimo. Allah ti da savršen. A Međutim prisileni su na istom stepenu. Čovek može urati prisila kada je u pitanju grb. Međutim neko te bi kaže prisiljavate da ubiješ Sulemana. Ako ne ubiješ njega ubijat će ja te. Nemaš pravo da ga ubiješ. A je tvoja krv nije vrednija šta? Od njegove. Ti ćeš proput njegovu krv da sačuvaš svoju. Ne, njegova krv nije vrednija od tvoje. Pa je krv Sulemana i sta. O kome god se radi a se radi o grijehu, znači čovjek od ozirno da učini, grijeh koji je njega je lahad za ođan, a koji je pod prisilom. No, međutim, malikijski učenjaci i po ispravnije mišljenje šatijskih kažu ne može. Ko je žeda, ne može pitali. Nema nužde u piću. Kako zašto? Kako je, zato što alkohol nije piće koji može udoliti žeđi. Znači pa tako? to nije pići, to je samo ha, to je, znači, to konzumiraš ali to ne može u toliti žeć pa prema tome nema tu nužde no međutim, to nije, nije stav jak ispravno je da može pogledajte, one koji se ne trezne čak ni za bajram C tokom cijele godine on je ujutru u sedam ako ne na ovicu, vidiš ga u sedam pije i stalno pije i vidjet da ne konzumira možda u, u mjese dana da popije čašu od dvije čaša vode sve drugo da, duševno pići. Pa može utoliti želji. Može čovjek utoliti želji. Pa ispravno da ako je nužda da se to može konzumirati. Nije dozvoljeno da čovjek posjeduje alkohol niti da ga drugom priušti. Čovjek je dostoje na ulici, kaže, živi pivo. Gdje ima ovdje trgovine da prodaju pivo? Ne znam, samo da. Ne smiješ mu ukazati gdje ima. Ne smiješ mu ukazati. Ne smiješ mu ukazati gdje će oti da ućiš da ni hanam. Ne smiješ mu ti to dogovoriti. Dvojica spojiti da naprave trgovinu. Jer ne, nađeš prodavca koji pijeli... Alkoholom se bavi trgovinom i drugog koji bi kupio. Ne smiješ ispojiti. Ne smiješ broj telefona dati jednom dru drugom. Ništa. Ako znaš da je vezano, zašto? Za, za alkoholom. Ne smiješ učestvati u tome nikako. Ne smiješ ga ti posjedovati i ne smiješ ga nikome drugom dati. Znači, ne smiješ ga kupovati i ne smiješ ga šta? Prodavati. Ne smiješ ga i ne smiješ biti tu nikakav posljednik, ne smiješ ti ime ništa imati. Mene je skoro na ko me braćaj pitao me, tako on kaže ima bojica, i veliki on, on može tu pracenat, veliki da uzme u toj trgovini, ne može, ta trgovina je zabranjena jer ti si učesnik u haramu, kupovina i prodaja je prokledstvo i ti dođeš i izlažeš sebe Allahom prokledstvo a čovjek što više zna u toliko je veća mogućnost da bude prokledstvo jer onaj je ko, ne no. ona je ko zna neće svakako imati to no međutim onaj ko zna on još manje ima opravdanja za ono što učinio. Kaže poslanik s.a.v. Hadis, koga bihležava muslimine saji imame Čarimi Ina ledi harrame šurbeha harrame bejaha. Onaj koji je zabranio prodaju alkohola zabranio je ili koji je zabranio je konzumiranje, ali je zabranio i prodaju. Znači, ista stvar. Ja, konzumiranje, ja, prodaju. I bihleži imam Harja, tako žeerelim mumo žabira dajelo ta nepostanik da samo osseleme. prekao innom maha mora suvu u Harrame be je al Hamri, volmejte Olhanzi v nasno. Kaže Allah nje bo v postanih so zabravnih a alkohola i strvine i svinja i kipova. kada bi čovjek uništio alkohol muslimane. Uništi alkohol. pač mu probija. Po konsensusu islamskih učenjaka ne moramo to namiriti. Što ne znači da je čovjeku dozvoljeno da ode kod komšije koji je napravio štaku. Rakiju isprekao i da mu ti probijaš bačvu. To nismo kao, to ni dozoreno. Nije dozoreno čovjeku da, znači, takav nere da zemlji Ali kada bi se to desilo, znači, nije dužan da mu namiri štetno. Zato što alkohol nema u šarijetu vrijednosti. Zato što alkohol ne može prodati. Kada je neko dovu kao deset cisterni alkohola za marku, ne može. Je to nešto što je prljavo, zabranjeno šarijetom, se ne može prodavati. Kao što ne može svi iz komesovati davati. I to nema vrijednost u šarijatu. Tako nema ni vino. I kupovina koja se spoji, ovaj, je baten, da čovjek kupi nešto, utrampi nešto, da mu auto za toliko i toliko rakijeluje. To je baten prodaja zato što vino u šarijatu odnosavljeno nema vrijednosti. Nema znači vrijednosti. A razilaze se kada bi čovjek to uradio zimiji, štićeniku, u nemuslevanskoj državiji. Pa kažu Hanefije i Malikije mora platiti. Znači, odeš ima, u šarijetskoj državi ima kršće zimija. Ti Muhambe dorazbiješ bačvu, ništa. Nema ništa, moraš ništa namirati. A odeš, razbiješ bačvu, peri, kažu Malikijski i Hanefijski učenjaci, moraš namirati. Je subhano. Allah nema, braće, niko veće pra. Ljudi koji su nemuslimani, da znaju kakva prava imaju u islamskoj državi, ja mislim da su oni, oni bi se borili da se napravi islamsko državo. Jer su im prava zagarantovana od prvog do posljednog. Nije čemu nijedno njegovo pravo biti uzurpirano. Imaći veće pravo nego kod svoje, ovaj, kod svoje roditelje dok kažu hanefijski šafijsvi učenjaci, ne mora ni njima. Zato što je on prosuo nešto što je nečist, u osnovi što nema vrijednosti, nije znači kao da ništa nije uradio. U redu. Kao da ništa nije uradio. Isto je po pitanju, kad uvama govorim po pitanju muzičkih instrumenta. Ide čovjek sa tamburom. I ti uzmeš tamburu i razvališ. Udariš slomiš Ne moraš ništa mu namiriti. Zato što je to stvar koja je haram, koja nema vrijednosti što ne znači da je čovjek šta? Dozvoljeno da ide šutati muzički instrumente ako ide, rekosi tako bože saček, to nismo kazali. Nerede ne, da ne treba praviti pozemlje. Treba ljudima govoriti, objašnjavati. Naš je da kažemo šta je zabranjeno, šta je dozvoljeno. A nakon toga svako ima razume da bira, a Allah je stvorio džennet i gehennem. I svako odlučuje gde će. Hoćemo kazati, svako se trudi za jedno ili za drugo, Allah te usmjeri i olakša ti put ka onome što želiš. Al tako skoro je bio u Emiratima jedan stari dedo musliman, i stalo na violini bio onaj, onaj eh, eh, kako se zove ona S, su, su, su, sa S jeste instrument saksofon, nije nije sličan je, sličan je ovoj violini ima isto ide se površi Kasteđa, molim? <laughs> Kasteđa će osmano sjetio. Nije bitno. Ooud oni kaže, Oouda na, ovaj, na arapskom, ali ne znam kako da se to... Znao sam prevod na naš jezik, tačno od toga instrumenta, kako se kaže. Možda, možda se sjetio. Nije bitno. I on je stvarno, stvarno svirao. I to kada dođe, znači, publika opijena. Opijena publika. Jedan put izišao u ovoj miratima, prije jedno četiri godine izišao opet. Ne ne, po, po, scenu tamo sjedi i zači, i kako? I samo se tako ostralo. Znači kako je? Svirao samo tako. Poslanik sam sam kaže Juba'a su la abdu'a čovjek će biti proživio na onome što je umro. Ovaj čovjek će na sudjem danu Allah ako nas poživi bit će gužve, bit će ljudi, ali ćete ga moći vidjeti sa tamburom. Jer kako čovjek preseli, tako će biti proživio. Ko je preselio, psujeći Allaha na sudnji dan, dolazi i psuje Allaha. Sam ponavljava. Kako si preselio, ko je preselio na sežde, na sudnjem danu na sežde. Svi hodaju na sežde. Kako si, na čemu si preselio, tako ćeš biti proživnoj živliji. Pa stani se sreteš, Allah, Zavdžan, a ti činiš, ne, proži, ti budeš proživnoj sudnjem dan, kao besprestečar, sjediš na stolici i gledaš kroz prozivu, ništa ne radiš, samo gledaš kroz proziv. dan gubiš. Jesi li sretan da tako budeš prozivljen? Dan guba. I doješao Allah Azrađaja. Gospoda, moj sjedio sam i dan gubio. Ništa, gledao gospoda. Ha? Pa šta mislite onda kada čovjek bude proživljen na haramu, očitom koji je haram, ko, po konsensu islamska učenjaka. Od nemorala, od konzumiranja alkohola, od, od, od, od plaža, mora. I na mjestima, znači, kada dođe pred Allaha, kako imam, kojim, kakvim licem sveće stvoriti, da je na otavu. Što, je, što su ashabi, vodu, kaže, ne mrzim, mrzimo da vidimo čovjek nije u hajru dobra, ni u dobru kaže, ni dunjaluka, ni ahireta. Ne mora čovjek samo za ahiret rad u smisku da mora i badet. To I badet je sastavljeno dio njegovog životina. Međutim, ne smije ta rad nešto koristiti za dunjaluk svoj. Ali da čovjek tako sjedi kao što će trebaći u Stemara, sjedi negdje pod debelim kladom, nekakvim podba, piju pijuka. Ili pod cijeli dan šahaju. Pod toga što je šah, ali zabranjeno. No, međutim Ljudi, ni korist Dunjaluka, ni Ahireta. Pa ako nećeš za Ahireta da nešto radiš, ne postiš taj dan, nisam što, idiš i bio rad za Dunjaluk, bar koristi sebi svoje porodice. Ma, međutim, da čovjek nije zaposlen ni Hajrovni Dunjaluk, ni Ahireta, to je, to je zlo. Dobro. Kada se alkohol preobrazi prirodnim putem u sirće biva halal po konsensusu islamskih učenjaka nema razivraženja znači kada se alkohol pređe u sirće on je halal kod sve ulema i dakle poslanik salasalame ni'me li damu el hal kaže lijep i dam hal i dam je u arabskom jeziku ono kada jedeš što umačeš kažemo prilog nekakav jeli ne da znam kako hoćete razoviti ne rečim oni su jeli hljeb sa uljem od maslina to je bila njihova osnovna hrana znači hleb ulje umućiš i to jedeš to ti je hran pa omarad je je to često jeli pa kada je bila gladna godina nije htio da jede pa je počeo stomak da buči no, krči stomak kaže samo krč, krč koliko hoćeš kaže nećeš ništa dobiti dok se ne promeni stanje muslimana tako kaže, ako bude muslimanima bolje bit će i ti bolje, oprotivno kaže krča ćeš i da ne a šta je ule i žena cijeli dan na ona tebe doresena, će ule i hljebti postoje na slu to je bila njihova osnovna dobro To je prirodnim putem, no međutim ako pređe vještačkim putem, da mi to uzrokujemo nečim, nekakav proces pogoni ili ne, one, komore gdje se to grije, šta se već ne radi, miješa se i tako dalje, onda tu Lema ima različite stavova. Tu istan slučajce imaju različite stavova. Prvo, da to nije dozvoljeno konzumirati kao tako i to je stav... Muhammedu radiyallahu to je stav Šafiski, Hamdariski učenjaka. To je da liberalisti imaju Kažu, ovo rata alkohol da se da, da, da se alkohol bređe šta u sirče je dodir kontakt čime sa alkoholom. A uzišeni Allah kaže šta? Već te ni za obiđite ga. Kada ti uđeš i napraviš jedan pogun gdje se alkohol prerađuje, ti zaobiš alkohol. Nisi, ti direktno radiš. Adi. Znači, radiš ti s alkoholom. Ima hadis pri malama muslima, od ena malika, da je poslanik pitan o vinu, da se uzima kao cirči. Pa je rekao, le, ne može. Kod muslima hadis. Pitan, vino, pravo da cirči kaže, ne može. I u Hadis kod Od Ebuhtalhe Koga bileži imame Budavud Da je poslanik Salasalem Da je bilo da su ostali etimi Koji su imali nasledili vino nasledili to Pa je rekao poslanik Salasaleme Ehlila Prospite Pa kaže Ebuhtalha Allaho zašto ga ne a, Zašto ne, ga ne preobrazim U U, u Halbu Jel, srći. Kaže, ne može. Kaže, postaviti s osame, ne čini to. Prospe. Ovo je jasan dokaz da nije dozvoljeno šta da se to prirodnim putem činije. U redu. Da je bilo dozvoljeno tore bi to Resulullah s osam zabranio, naročito ako znamo da se radi o imetku koga. Je ti. Kako? wala ta'kulu amwaluhum idha al-mawaliqu innahu kana nikako jesti nje, znači to je haram je da se imetak je tima, ne već i od jedan od sedam teških griha je šta? Eto mali je ti, je ja tako? Sedam ima oni teških griha, jedan od njih je šta da se jede imetak je tima. Posebno teže grijeh, jer odrasla je osoba on se zna zaštititi, za svoje pravo tražiti, i i, i da, znači, traži onoga ko će stati u za zaštitu njegovih prava, njegovih metkana, no, međutim jer ti ko će njemu tražiti ko, njeg, ko njega štiti, ko se muzičnog Allaha zaučio, doboden mu kao štitnik, ali no, međutim grijehe zato u toliko većih što nema niko znači da ne zaštiti od ljudi. I u no, međutim kaže ne ne, propis. Dugo mišljenje mišljenja hanefski učenjaka i ispravno mišljenje kod malikijski da je to dozvoljeno. To je dobro i muhazin da je to odozvoljeno, znači da se čini on je to odgazujo hadisom kajru kallikum kallu khamrikum kajru kallikum kallu khamrikum naj boli vasi naj boli vasi sirče, od dina ali ta je hadis je dajiv je to je kaj malo vajh, kjusobjelo malo se to su nebo l-a'thar je ne hadis dajiv, ni je bilo dostajno I dokazuju to općim hadisom, nema damu, al-khalb, lep je prilog za jelo sirče. No međutim, hadis je općenit. I na zasit, znači ne znači da znači, se radi o sirču koje je šta, dobijeno iz alkohola. I možda je dobijeno prirodnim putem, nije štački. A hadis koji Enes i hadis Abu Talhe vezan za šta? Za Direktno za temu. pitani poslanica, imamo alkohol, hoćemo li ga preobraziti u sirća? Kaže, ne. Znači, jasno šta, ko? Pa imam hadis jedan općenit, količanom sirća, i to je halal, dobro, nema o tome nekoje sumnje, no međutim, određene vrste sirća i put i način kako se dobiju nisu halal. Pa tako ona sirća, što na njima piše ovaj, vinska sirća, ona ona nisu ispravljena. Vinsko sirće, znači, ako je vinsko, jer ovaj, Vinsko sirće, kada se pogleda, ono se dobija iz vina. Znači, dobija se iz vina. Iz bijelog i crnog vina. Ili iz alkohola, ako je bijele boje i tako dalje. Uglavnom, dobija se putem alkohola. Nazvano je vinsko sirće. Ovaj. I dobija se iz vina. Tako da to treba prirozetnije s to izbjegava, zato što je hadis o tome jasan da nema ovako jasni hadisa da je nešto što ma poslije mogućnost kao osnova da je to halon da je to dopređe međutim ima hadis koji je ovaj. neki učinjaci pravi do razliqu između tog sjeća koga prave nemuslimani, muslimani pokušali znači da to a međutim ispravno je da to ne može proći a, alkohol kao lijek alkohol. Nije dozvoljeno čovjeku da sredi alkohol. A. jedna čašica izjutra da. Ja sam da. Popodne da. za da ga razbudi, ne znam, tamo i za Ekimije. Nema u alkoholu koristi. Nikada. Da. Ima određena korist. Ali je šteta veća od koriste. Naravno, korist ima onaj trgovac i prodaje. Nakupi se para i para, a ljudi imaju šteta. Pa alkohol ne može biti lijev. Ono što je uzičenje Allah zabranio, ne može biti korisno za tijelo. Pazite praću. Kada bi sva medicina kako je alkohol koristan kako mi kažemo to sve što ste napisali ni to ne prihatamo nikako, znači to je kod nas ravno nuli a vi ćete za par godina sve to promijeniti sve te postavke, te fikcije koje ste sebi stavili kao nekakve ovaj a, nekakva otkrića i vi ćete to sve promijeniti jer je to sve jer je to sve znači neispravno uzdišeno Allah nije zabranio čovjek ono što mu koristio Pa ti nije uzvišenjala zabranio med. I nije zabranio maskev. I nije zabranio smog. I nije za... i čime se kune u Kur'an. To ti nije zabranio. To korisno sigurno. A štete nema u njim. Ali ti je zabranio ono što ti šteti. Zabranio ono što ti, što ti šteti. Pa je zabranio čovjeku po džumuru leme. Po džumuru leme da pije, da koristi alkohol kao lijek. Kaže je Tarih Ibn Svejti jer fi, da je pitao poslanika sva svema o Pa je rekao, ja to pravim, Allaho posleče, ja to pravim za lijek. Za, kaže poslanico sva svema, in neho ne se videla, onak in neho da. Rekao je riječi koje su zači, ona crta. Preko koje se ne smije pravost. Kaže, to nije lijek, to je bolest alkohol je na riječima, na jeziku, u Rasulun Laha, sallallahu a lalaih, bolest. <coughs> bolest. I sad uzmite onda, kako može musliman, koji vjeruje Allah, je sudnji dan, doktor, ličnik, doći, kazati alkohol, koristi. Nemaš po tebe to istraživati nikako. To se ne istražuje, to se može istraživati u smislu samo da se doka da, da kažete ljudi, mi ništa drugo nema nego samo idemo znači pratimo kuranski uput. Ne možeš niti od čega drugog doći nego da je Kur'an, da je da je alkohol boleh. ne može nikog pitati. I nikoga ne izliči I to se obožuje danas specijalista. Prvo čovjek što kažem, jesi li, Šta, jesi li? Ovaj, imate liječnika, braćo, brate, pacijenta sa stolom. Dođe pacijent na sto da ga da zaht hirurški. I pita ga, kaže, jesi prestao pušiti pit? Kaže, nisam. Kaže, vrate ga na I neće doktor da pristupa nikako pravići. Čemu da, kako je pravići? Čemu da pristupa? Kada, znači, liječite od nečega, a ti to isto, znači, koristiš. Tako da, alkohol je lije, alkohol je, znači, bolesti, a ne može u kontekstu biti liječi. I še neko znamenite mi u svojim petvama isto ovu činjenicu potvrđuje, kao da ovo jasan argument znači zabranje korištenja alkohola i sve. I došlo je da li mamete je budavoda da je proslanik sl. 7 zabranio da se koristi, znači, prljav lijek. Da se koristi prljav lijek. I rekao je proslanik sl. 7, o ljudi, priječite se, jer Allah nije ispustio nijednu bolestu, da za nju nije ispustio lijek. Odate da, ubi hanam, ali se nemojte liješit hanam. Liječite se, ali se nemojte liješit Haram. hanam. Uh, Ovdje se jedino izuzima ako ako bi čovjek uzeo leko možete se sad kazati. Šta ćemo sa nekojima koji bi uzeo lijekom? Kakav je to Ta lijek? Taj lijek, taj alkohol koji ima u lijeku, to je alkohol. Samo. Alkohol koji, znači, ima u lijeku, to je alkohol i alkohol, znači, sve farmaceutske industrije koriste a alkohol iz najpoznatih, znači, tvorjica alkohola, pivara i tako da. Ja sam u Jordanu razgovarao sa jednim ovaj, šefom jednog odjela, znači, za proizvodnju, znači, vezanje za proizvodnju. Kaže, nama dolazi, kaže, vino izpoznate kaže, ovaj, tvorjice alkohola, je li, dolazi nam. I to je, kaže, to samo je koncentracija jača a ništa drugo, to je u stvari, to je opojeno sredstvo i bezimalo ih malo, znači, razlike. No, međutim, istanci učenjaci kažu ako nema zamjene za to, nema zamjene, znači, za to, da je čovjek rozhoden da koristi onoliko koliko je nužno. Imaš kapi za dijete, I ako ima sada biljnih ti lijekova, lijepih koji su puno korisni, znači čajeva i tako da je puno korisni i i videćete sada kad odete liječniku, šta vam da kaže? Prvo uzmi taj čaj za ovo, uzmi taj čaj, i onda čovjek kaže pa dobro supana, to se na novi ko se tajom čajeva, tako kaže. Ali žele tu alternativnu medicinu, pa da polako potiskuju ove antibiotice, samo truje, dijeta već od dva 20 antibioticima se kljuka. I 2, 4, 6, 8 za tri godine popije više antibiotika nego što je onaj stari djed u životu vidio, rekao da Pa pokušao je to, znači, medicinom da se... Tako i ovo, znači, treba da se izbjegava. Ako je nužda da se koristi, valim Allah, do tome nema smetnje, ono i kopno koja nužda. Ali treba čovjek da pita, znači, ima li zamjena u apoteci, obično, znači, oni znaju različiti proizvođači, pa da li ima zamjena. Ako nema zamjena, onda neka koristi ono što je nužda. Konzumiranje duhana. Pijenje duhana. Pijenje duhana. Konzumiranje duhana šurbut duhanu. Rani islamski učinjac kada je pojavljen, kada je pojavio duhan prije nekoliko stoljeća, od kraja prilike 15. ještkog stoljeća je pojavljen, ovaj, pojavio se, jeli? Ljudi su imali različite stavove, islamski učinjaci. Jer nije bilo, znači nije se moglo jasnog osnova je da je to šta halal ili haram. Osnova da je halal, no međutim nemaš jasnog argumenta, to zabraniš. Pa se podijelili, znači, u tom pogledu. No, međutim, današnja islamska ulema vraćao, ja ne znam da ima neko od ulemi koje je poznat kao alim i čovjek učen, a da je dozvolio duhan. Ja ga ne znam. Može biti tamo da je nekakav muftija od neke istrčeva izvletio, jel? I oni imaju koji dozvoljavaju i alkohol, ovaj, i kamata se može koristiti. Ovaj, takve su društva, šta ćemo, takvo je stanje, ne možemo imiti mjen svijet, ne možemo imiti promijen društvo i dozvoljavaju i ženi kažu za ženu francuska kaže ima pravo, ima pravo, ima pravo, tri puta ponavlja. Da zabrani nikak. Ima pravo, tri puta ponavlja. Bogom treba laha sve stiliti. Najmanje mu šut. Najmanje što čovjek može je šutati. Ako ne smiješ dignuti glas protiv, smiješ šutati. To je najmanje što možeš uraditi. To je najmani obliki manje. Ali govoriti nikak takve mi muftija imamo, mi nećemo, mi oćemo alim pa ćete naći danas u lemu koja poznata po poblažijim stavovima da, da brani duhan Kažu to šteti čovjeku i to šteti njegovim sa više aspekata to haram pa ga je zabranio čak i šeheh Kartal šeheh Kartal je zabranio duhan i jel je poznata po svojim stavovima ovaj, ne moramo se složiti ili sa šehrom kardavijom, i je šehrom kardavijom da da i da zovem i napadati na čovjeka i o njemu pogledno govoriti. Ne. Ako ima greška, na grešku treba ukazati. Ali nema su vjeru da je šehrom učen čovjek da je alim i da su to današnje učenjaci ili da njemu potvrdili. No, međutim, ne slažu se sa njim, jele, u mnogim, jele, stvari. Dakle, pozumiranje alkohola št, a, duhana šteti čovjek ovom tijelu i uzišeno ona kaže oratunku nemojte sami sebe ubijete nemojte sami sebe oratunku ubijeti kom ina tehluke nemojte sami sebe svojim rukama krvas baciti i nema razlike između postepenog i direktno da odeš da skočiš sa zgrade i da polako šta duhan za duhan. jer je duhan obavea i je musiba jer duhan je u isto čovjeka na rat pola onako jedan put sazglede, pa ne, nema gotovo, nego on narate na, sam sebe ubija se polako. Tako da nema razglednje šta? Štetinja koje šteti od jedan direktno i koje je postepeno. Nema ista, istije znači propise. Zna li je to šteti čovjekom i metku? Čovjekom i metku para, troše samo za duha. Kada biste kazali čovjeku koji uzme dvjestomaraka, Šta mislite taj luksus? Dvjesto maraka je čovjek i zapalio. Uredu, zapalio. Je čuli kako su u Švedskoj pali pare? Jer u je bilo. Ko je sveća? Kako žene palio pare ovaj, niz zadovolje sa platama, pa zapalio ne znam koliko ovaj, para. Zato što je izadomljiv platan. Kada bi čovjek dvjesto maraka zapalio, ovako dvjesto maraka zapali da izgore. Šta bi smo kazali za njegu? Čovjek izišao i dvjesto maraka zapalio i pustio do da gore i ispustio ovaj. Kada ću ruku šta da? Ne da zna koliko je sati. Najmanju ruku. Dvjesto maraka zapalio. Pa dobro živi bio, znaš li kada zapališ dvjesto maraka, taj čovjek što je zapalio maraka, oni je radio kudi kamo manje igre nego onaj koji je kupio cigareta z dvjesto maraka. One što je kupio cigareta maraka, pomogao je Hanako harama, znači direktno tu tu instituciju koja proizvodi. Uništava sebe, uništava svoju porodicu, uništava e, društvo u kome živi, uništava mele, meleke ezijeti. Ako ezijetiš meleka sa lukom koji je osnovi halal, i kada u džamiju, kada ješ u džamiju s jednim džami, stranem čovjeku koji duhani, a lijeve s neve stranem čovjeku je luk, i ti kada ješ izbeđenje pojica. Možete vam s takvom Pa isti propis, kako je dolaziti koji je luk, tako je koji dolazi sa prljevim čarapama. Sa radnog mjesta u džamiju. Nije problem ako su radnom dijelu, ne može dolačiti. Nije problem dođi u džamiju, ali je bio, idi. Znači, skini čarape, operi noge i tako dalje. A ne ezijeti ti ljudi. I braće, znate li da vrše eksperimente sada koliko djeca imaju nikotina u svojim plućima, čiji roditelji puše na balkon. Pa ste, babo izvije na balkon i zatvori vrata I ispuši cigaretu i uđe. Uzmu to djete i ispitivaju ga koliko ima nikotina u sebi. Pa što mislite od ono, ono djete koji ne vidi kuda hodan po sebi?